«Шістдесят вісім. Бункер вісімнадцять. Прийом, Соло, будь ласка, скажи щось!» Неможливо було сплутати цей голос із будь-чим іншим, навіть крізь маленькі динаміки розібраних навушників. Примарний голос відлунював диспетчерською тією самою кімнатою, де чули його багато років. Саме це переконала Шерлі. Вона втупилася в крихітні динаміки, під'єднані до магічного радіо, знаючи, що це могла бути лише Джулієта. Ні вона, ні вокер не насмілювалися вдихнути, мовчали, здавалося, вічність, аж поки Шерлі зрештою не заговорила. Це була Джульєта, прошепотіла вона, як ми. Невже її голос застряг там, у повітрі? Як давно це могло бути? Шерлі не знала, як працює ця штука. Цього не могла знати людина її рангу. Вокер і досі витріщався на навушники і не рухався, не узивався й словом, зблискуючи слізьми в бороді. Ці... ці брижі, які ми ловимо антеною, просто літають тут унизу? Шерлі подумала, чи можна було б те саме сказати про інші голоси, які вона чула. Може, вони просто вихоплювали розмови з минулого? Чи було це можливо? Мов би, якесь електронне відлуння. Чомусь таке пояснення її шокувало менше. Бокер повернувся до Шерлі з дивним виразом обличчя. Рот у нього був напівростулений, але раптом кутики губів сіпнулися догори і повільно почали підійматися. Це так не працює, сказав він. Губи в нього розпливлись у широку посмішку. Це зараз, це відбувається зараз, він схопив Шарля за руку. Ти теж чула, це правда? Я не божевільний. Це справді була вона хіба ні? Вона жива, вона дійшла. Ні, Шарлі похитала головою. Вовк, що ти таке кажеш? Джулієта жива? Дійшла куди? Ти сама чула. Бокер кивнув на рацію. «До цього. Розмови, очищення. Там їх більше, більше наших. Вона з ними, Шерлі. Це відбувається просто зараз». «Жива». Шерлі витріщилася на рацію, обмірковуючи почути. Її подруга ще десь є. Ще дихає. У її голові так міцно закріпилася картинка тіла Джульєти, що лежить за пагорбом у вічному спочинку, а вітер розносить його по шматочках. Тепер Шерлі уявляла, як вона десь рухається, дихає, розмовляє по рації. «Ми можемо поговорити з нею?» – спитала Шерлі. Вона знала, що це дурне запитання. Але Вокер здригнувся, підскочив на своїх старичих суглобах. «О, Боже! Господи, так!» Він поставив кошик із перемішаними деталями на підлогу. Його руки тремтіли, але тепер від хвилювання. Страх полишив їх обох, випервався із кімнати. Решта світу за межами цього маленького приміщення зблідла і стала несуттєвою. Вокер коперсався в кошику. Він висипав частину деталей на підлогу і пошукав на дні контейнера. Ні, пробурмотів він, обертаючися, оглядаючи деталі на підлозі. Ні, ні, ні. Що не так? Шерлі відступила від купи деталей, щоб краще бачити Вокера. Чого нам бракує? Ось тут є мікрофон, вона тицнула пальцем у напіврозібрані навушники. «Трансмітер. Це маленька мікросхема. Здається, вона лежала в мене на верстаку». «Я змала все в кошик», – сказала Шерлі високим напруженим голосом. Вона підійшла до пластикового контейнера. «На іншому верстаку. Він був непотрібен». Дженкс хотів лише слухати». Вок махнув на рацію. «Я зробив, що він хотів. Звідки я міг знати, що мені знадобиться передати?» «Не міг», – підтвердила Шерлі. Вона поклала руку на плече старому. Бачила, що він провалюється в прірву. Вона досить часто спостерігала за цим і знала, як швидко Вокер втрачає свій запал. «Чи можемо ми використати щось із цього? Подумай, Вок, засереться. Він похитав головою, тиснув пальцями у навушники. «Цей мікрофон зовсім простенький. Він лише пропускає звук. Маленькі мембрани, що вібрують, Він глянув на жінку. «Чекай, є ще дещо!» «Тут, унизу? Де?» На складі шахтарів мають бути трансмітери. Він вдавній би тримає коробку і клацає перемикачем. Для навушників-підривників. Я лагодив такий місяць тому, має спрацювати. Шерлі звелася на ноги. Я піду і принесу їх, а ти сиди тут. Але сходи. Зі мною нічого не станеться, я донизу, а не вгору. Вокер кивнув. Не змінюй тут нічого. Шерлі вказала на рацію. Не шукай ніяких голосів, залиш там, де її чути. Звісно. Шерлі нахилилася, стиснула йому плече. Я незабаром повернуся. За дверима диспетчерської до неї обернувся з десяток облич із напівростуленими ротами. У їхніх вирічених очах читалися страх і запитання. Шерлі хотілося гукнути їм, перекрикуючи гул генератора, що Джульєта жива, що вони не самі, що в забороненому зовнішньому світі живуть і дихають інші люди. Хотілося, але Шерлі не мала часу. Вона кинулася до поручя і знайшла Кортні. «Аго, у вас там все гаразд?» – спитала Кортні. «А вже ж чудово. Зроби мені послугу, будь ласка. Наглядай за Вокером, поки я не повернуся». Кортні кивнула. «Куди ти?» Але Шерлі вже бігла до виходу. Вона протиснулася крізь невеличку юрбу, що стовпилася біля дверей. Дженкінс із Харпером стояли в коридорі. Коли Шерлі промчала повз них, чоловіки замовкли. «Чекай!» – Дженкінс схопив її за руку. «А ти куди, чорт, забирай?» «На шахтарські склади. Вона висмикнула руку з його долоні. Я не надовго!» Ти нікуди не підеш. Ми отот підірвемо сходи. Ті ідоти потраплять нам просто в руки. Ви отот що? Сходи, повторив Харпер. Вони натоптані вибухівкою, щойно ті паскудники вирвуться донизу і почнуть прокладати собі шлях крізь. Він склав руки, показуючи кульку, а тоді різко розкрив пальці, метуючи вибух. Ти не розумієш, Шерлі подивилася в очі Дженкінсу. Це для рації. Той з похмурнів. Вог уже мав шанс. «Ми виловлюємо багато розмов», – сказала вона. «Потрібна лише одна єдина деталь. Я швидко присягаюся». Дженкінс глянув на Харпера. «Як скоро ми підриваємо?» «За п'ять хвилин, сир». Його підборіддя ледь помітно сіпнулося. «У тебе є чотири», – сказав Дженкінс Шерлі. Але не...» далі вона не чула, бо вже мчала до сходів, гупаючи чобітьми по критцевій підлозі. Промайнуло нафтову вишку, сумно похилену, крізь шерег збентежених чоловіків. Їхні рушниці були націлені туди, куди вона бігла. Шерлі заскочила на сходи і прослизнула за ріг. Хтось застережливо крикнув їй згори. Шерлі помітила двох шахтарів із тротиловими шашками, а тоді кинулася сходами донизу. На наступному поверсі повернула і кинулася до шахти. У коридорах панувала тиша, чулося лише її важке дихання і гупання чобіт. Джульєта жива. «Людина, яку послала на очищення, жива!» Шерлі повернула в бічний коридор і побігла повз помешкання робітників глибин – шахтарів і нафтовиків, які тепер пробивали дірки в грудях людей замість того, щоб бурити отвори в землі, та майстрували зброю замість інструментів. На тлі цього знання, цієї неймовірної новини, цієї таємниці війна здавалася нереальною, дріб'язковою. Як хтось може воювати, якщо поза цими стінами є інші місця, куди можна піти – Якщо її подруга там, чи не варто їм усім також піти звідси? Шерлі добігла до складу. Минуло за дві хвилини. Серце шалено калатало. Звісно Дженкінс нічого не зробить зі сходами, поки вона не повернеться. Жінка оглядала полички, зазирала в кошики й шухляди, знала, який вигляд має те, що вона шукала. Десь тут мусять валятися кілька наушників. Де ж вони? Зазирнула в шафки, викинула з них на підлогу змащені комбінезони, відсунула купу касок. Нічого схожого не побачила. Скільки в неї ще часу? Далі забігла в маленький кабінет керівника зміни, грюкнула дверима, поперекидала все на столі. У шухлядах нічого. На полицях, прикручених до стіни, нічого. Велика нижня шухляда не відчинялася, вона була замкнена. Шерлі відступила і копнула металеву шухляду чоботом, Штурхнула її залізним носаком. Раз і вдруге. Передня стіна шухляди погнулася, утворилася щелена. Шерлі схопилася за край, зірвала слабкий замочок і покалічена шухляда із рипінням відчинилася. Вибухівка. Палички динаміту. Поряд лежали маленькі радіодетонатори, які вставляли в динаміт, щоб його підірвати. Під усім цим Шерлі знайшла три трансмітери, такі потрібні Вокеру. Схопила два трансмітери і кілька детонаторів поклала до кишені. Прихопила ще дві динамітні палички, просто вони могли знадобитися. і вибігла з кабінету, промчала складом до сходів. Надто затрималась. У грудях було холодно і порожньо, а коли намагалася вдихнути, там хрипіло. Жінка бігла щосили, зосередившись на тому, щоб викидати чоботи вперед, лед відчуваючи підлогу перед собою. Повернувши в кінці коридору, Шерлі знову подумала про те, якою безглуздою була ця війна. Важко пригадати, чому вона взагалі почалася. Нокс загинув, як і Маклейн. Чи їхні люди билися б далі, якби глибоко шановані керівники досі були б з ними? Чи якось інакше повелися б від початку? «Зробили б щось більш розумне». Добігаючи до сходів, шелі проклинала все це божевілля. П'ять хвилин давно минули. Вона очікувала вибуху, який оглушить люто струсанеї. Перескакуючи через дві сходинки, добігла до повороту в коридор на верхньому майданчику і побачила, що шахтарів уже нема. З-за саморобних стволів на неї зиркали перелякані очі. «Тікай!» – закричав хтось, махаючи рукою вбік. Шерлі побачила Дженкінза, він сидів на впочіпки поряд із Харпером. Вона обережно перескочила дроти, що вели від сходів і побігла до двох чоловіків. "Підривай!" гукнув Дженкінз, хтось клацнув перемикачем. Підлога захиталася і нахилилася під ногами в Шерлі. Жінка не втрималась і простяглася на металевому перекритті. Боляче вдарилась об крицеві gratки, здерла підборіддя об алмазне покриття і ледь не випустила з рук динаміт. Коли підвелася, у вуха ще дзвонило. За поруччям перебігали чоловіки, стріляли в хмару диму, що валував із вирви у покрученій вигнутій криці. По той бік чулися далекі зойки поранених. Чоловіки стріляли й далі, а Шерлі поплескала себе по кишенях і дістала трансмітери. І знову Гуркіт війни, мов, розтанув. Став несуттєвим. Шерлі проскочила в двері генераторної, поспішаючи до Вокера. З її убитикла кров, але на думці були важливіші речі.